Idag är det den 9 september 2013 och du lyssnar eller kanske tittar på Radio Framåt, avsnitt 75. Härligt att vara tillbaka här med Radio Framåt och det här är inte vilket Radio Framåt avsnitt som helst. Du som går där och lyssnar i din iPod eller iPhone eller Samsung eller vad du nu har tänk vad då? Det här är väl precis som vanligt. Nej, det är det inte. Och varför är det inte som vanligt Magnus Söderman? För att vi sänder med bild idag. Ja, precis. Live film eller vad du heter. Jag vet inte vad man säger, men det gör vi. Det här är som <skratt> TV Framåt. Ja, det är TV Framåt kan man säga. Så att du som går där och lyssnar på din iPad, iPod eller vad det nu var för någonting du missar tyvärr detta faktum, eller? Ja. Nej, alltså det går att se det här i efterhand på oh, yes, yes. radioframmått.se eller gå in på radioframmatcom snedstreck 75, där ska det finnas och men det går ju bra att lyssna på ljudformatet också. Men man får inte riktigt hela upplevelsen. Så jag ska säga till er också att jag som håller på och svamlar och pratar här heter Dan Eriksson och den andra killen som pratade nu heter Magnus Söderman. Hallå. Och normalt sett är vi tre stycken här i Radio Framåt. Jonas Jär brukar vara med oss också. Tyvärr har han med kort varsel fått lämna återbud på grund av sjukdom. Och det har också gjort att vi har fått kasta runt lite i schemat då några segment får utgå och så vidare. Men jag tror att vi kommer lyckas ändå, Magnus. Vad tror du? Det tror jag definitivt. Och för att dra igång det hela så vill jag gärna påminna alla om följande budskap. Det här är alltså ett budskap från Radio Framåt. Det här är bara för er video. Ni andra får gå funderande. Ja, det kommer vara lite mervärde till er som, som kollar på videon. Precis som att ni som kollar på videon fick ett litet försnack. Det är någonting vi vill fortsätta med, även om vi bara sänder med ljud i framtiden. Så att ni som lyssnar live ska få lite mer värde, ett försnack, kanske också ett eftersnack Som är lite mer avslappnat, lite mer så som vi snackar med varandra innan programmet drar igång Så att där, det är någonting att tänka på om man kommer vara med och lyssna live Innan vi drog igång här Magnus så, så tog du upp en händelse som har slagits upp i nyheterna idag i, Det ska ha skett i Malmö, vad är, vad är det som har stått för någonting i tidningen? Ja, alltså jag såg det bara nu snabbt här innan vi gick i sändning och jag reflekterade kort över det också. Tidligen så skulle en färgad, färgad herre, en far, varit ut och gått med sin ett och ett halvt år gamla son. Och då skulle han, alltså någonstans i Malmö, jag vet inte vad, och då skulle han ha blivit överfallen utav ett antal personer. Till sist var de väl tio stycken, tror jag. Som, eller det hade börjat med att någon hade sparkat undan leksaken från lilla grabbens... Hand eller någonting där Och kastat ner honom i backen Och sen hade de gett sig på farsan När han skulle in och, mm. in och hjälpa till där uh, Och jag tittar på det där uh, Först så framgick det inte riktigt Vad personen i fråga uh, alltså, För det var hatbrott stod det Men det stod inte exakt klart tyckte jag vad, Vilken form av grupp han då tillhörde Men sen stod det att det var ett afrofobiskt hatbrott <laughs> Och då förstod jag att karn var då svart Eller neger som vi vanliga människor säger uh, och det som var så att säga anmärkningsvärt var att det inte stod tio svenskar överföll eller tio vita eller, eller nazister. Eller ja, eller nazister. Något. Det stod bara tio personer och det får mig ju börja fundera. förstår du Då Då börjar jag fundera huruvida det kan ha varit andra etniska främlingar som gav sig på den här svarta mannen och hans barn. Vilket jag då är helt övertygad om att så är fallet. Mm. Jag har hängt lite, lite snabbt på flashback där det här såklart diskuteras och där pratades det bland annat om en kurdisk klan Jag vet inte, mm. vet inte vad, vad som är sant och vad som inte är det men alla verkar i tämligen inne på samma spår som du Det här skedde ju alltså på någon bro mellan två invandragetton eh, där svenska knappt rör sig och ännu mindre tio mm. svenskar i grupp som är ute för att slå ettåriga mm. negerbarn Nej, precis och det är väldigt sällan om, om någonsin jag har hört att svenskar, vare så de är eh, tokiga i största allmänhet eller nationalister och tokiga, eller bara nationalister, eh, skulle ha gjort något likt. Jag har svårt att se eller ens tro att, att ge sig på en liksom ett och ett halvt år gammal. Nej, det är inte sånt vi gör här. Det är inte sånt som ligger för oss. Däremot så kan vi se det från andra delar av världen. Vi har kunnat se från Syrien hur man avrättar barn och vi har kunnat se från... Eh, Saudiarabien, Afghanistan och så vidare, där man, där man ger sig på eh, små ungar och små tjejer mm. eh, och sådär, så att eh, ja, nej, vi får väl se om det hetsas upp någonting över det faktum att det är eh, två skilda etniska icke-vita grupper som har gjort det mot varandra, så det ska bli intressant att se hur det svarta samhället svarar på detta Jag kanske är För... Saboni om han ska gå ut och säga någonting nu, han från Afro-svenskarnas ja. Riksförbund och så vidare varför inte? Han sig på bögarna när de inte gör som man vill så mm. det är inte helt omöjligt. Uh, nej men faktiskt så ska det bli intressant att se för att uh, vi får se för att svenskar har ju inte visat sig vara tyvärr särskilt handlingskraftiga uh, många gånger när det har skett uh, gruppvåltäkter och liknande. Vi, vi är ju uppfostrade på ett annat sätt och vi har lärt oss att lita på staten och sådär mm. och det här har vi pratat om problematiken med det tidigare. Även om det har hänt saker att svenskar faktiskt kan slå tillbaka, vilket vi också har visat. Men vi får se om den svarta befolkningen nere i Malmö, hur den reagerar som sagt. För att de behöver nämligen inte vara på samma sätt. Utan det här kan utvecklas till precis vad som helst. Verkligen. Och som du sa, alltså det är intressant att se hur media lägger fram det. För de skriver de skriver hatbrott, attackerades för sin hudfärg har jag sett. Mm. Och för många så tänker man automatiskt då att det här måste ju vara vita rasister. Det är ju det enda möjliga. Så att man inte skriver någonting annat. För oss som har lärt oss att de dechiffrera media så blir det ju tvärtom. När vi ser att de inte nämner att det är rasister eller svenskar då vet man att det, att det är ett invandrargäng. Mm. Men det, det är tydligt att de försöker få det att låta som att svenskar har gått till i Göteborg. Eller Malmö, Malmö. förlåt. Mm. Och ja, alltså... Det enda som man kan hoppas när de håller på med den här svartmålningen det är väl att det kanske ska gjuta lite mod i svenskar. Det är väl mm. det enda positiva som kan komma ur det. Men generellt sett så är det... Ja, det är, det är typiskt medie helt enkelt. Men hur är det alltså en fobidan? Mm. Det är väl eh, när man är, Om jag liksom har alltså, fågelfobi, då är jag väl paniskt rädd för fåglar, är inte så? Jo, och mm. eh, Bert Åkevarg. Han spelar nu med är Otroligt läskigt. Ja, men om jag då har en afrofobi mm. så måste ju det betyda att jag är paniskt rädd för afro- ikaner, afrikaner. Ja, och framförallt så är du ett offer under den fobin. Alltså det är inte mm. det är ingen som kan bli arg på dig för nej, det. Nej, nej, nej, Men om det här är ett afrofobiskt brott mm. men om jag är rädd för fåglar då blir... Då, jag attackerar ju inte fåglar. Jag är rädd för fåglar. <laughs> Alltså om de här nu alltså om är... om du blir in mitt hörn av fåglar? Ja, då... Ja, När alltså man har sett det där på tv och så där, då, de kryper ihop och är rädda bara och skriker. Så att jag förstår inte hur det kan vara det det så löjligt. Fienteri. Det är så jävla löjligt. Vad då fobi? Vad då homofobi? Skulle vi sjukdomsvis Nej, men jag är rädd för bögar. Nej, det är inte det är ett dugg. Alltså, bara för att <laughs> för man tycker att det är obehagligt eller man tycker någonting är fel eller onaturligt eller fullkomligt sinnessjukt så betyder det inte att man är rädd för det nej uh, faktiskt. Utan man tycker att det inte är rätt bara. Nej men så är det absolut. Um, jag ska säga också att vi får lite frågor uh, angående din tröja Magnus. Yes. Och um, du, du tog upp det redan här försnacket men för er som bara lyssnar då så har alltså Magnus på sig en årsnygg. snygg uh, är det en pikettröja du har på dig eller en t-shirt? Ja jag har pikén på mig. Har jag. Och där står det då um, DFS 16 1631 Nu står det still i mitt huvud Men vilken fråga om vad det betyder uh, Ja alltså uh, Det står så Mycket som DFS Det fria och det Sverige, står då för det fria Sverige. Uh, Och det årtal som står är 1631 Och det är inget meningslöst så här, sportårtal Eller så här bara ett, ett lagnummer eller någonting Utan det är då Uh, slaget vid fält Handlade det om uh, som, alltså, som skedde då År 1631 det, det kommer vi prata mer om om en stund mm, uh, precis. Jag har också en oerhörsning tröja på mig Det är det alltså Radio jag. Fram mot tröjan uh, Och den finns fortfarande På arminius.se Din tröja är lite svår att få tag på just nu Magnus Men det kommer väl komma möjligheter snart att beställa den Det kommer definitivt komma möjligheter Jag har några kvar i, i, i mindre storlekar I, i Medium och Large, så alltså det finns en svart t en svart piqué, en vit bikin och en svart t-shirt. Det är bara Magnus säger att den man ska få Large till mindre storlek. <laughs> och, och jag har alla i XL för er stora, välvuxna herrar mm. och damer. Ja, jag måste också fråga dig Magnus om vad du bär på för förbandelse. Mm. Du vet, när du var och hälsade på mig i Berlin mm. Jonas D.R. var med då också Vi hade radio framåt, en radio framåt helg, ett möte här nere mm. Men jag tror att det här är mest ritt fel Så jag, jag tänker inte skilja på Jonas Vi gjorde några saker då Men två saker vi gjorde var ju att vi besökte Horst Wessels grav japp. Och vi var i Torsteiner butiken äh, Japp sedan ni var här så är alltså Horst Wessels grav borta och Torsteiner butiken har blivit nedstängd. Ja, jag vet inte. Jag kan inte annat säga att det måste ju vara mitt fel. Ja, jag var, ja. det är lite väl... För vi kunde ha valt 20 andra saker att åka och se eller göra. Men just ja. de vi valde den tiden vi hade fri, då, det är nu borta. Men alltså den där Torsteiner butiken kunde det väl gått väl slå ihop. För det fanns ju inte ett enda plagg som passade. Jo, det fanns jo, bara i små du. storlekar. Large, det, fanns, ja. -large. det fanns bara ett plagg som passade mig. Och det var bara 6x på det. X, X, X, X, X, X, X, L. är storlek, vet är det. Uh, ja, Nej, men de har fått stänga butiken nu. Då de inte, de har inte fått förlängt... Um... Uh, Hyreskontraktet, eftersom att det har varit så mycket attacker och hot. mot dem, uh, Och det okay. är så där det brukar funka. Oh. Jag vill passa på innan vi går vidare. Vill jag passa på att göra lite reklam också. Speciellt nu när vi har så här dubbelmedium. Uh, dels kolla på den här. Kolla på den här. Kolla. Kolla på den här. Nya framåt. Uh, I mina ögon det bästa numret hittills. Ett dubbelnummer, över 50 sidor. Finns hur mycket bra som helst och läser den. Skaffa den här tidningen nu. Eller teckna en prenumeration. Jag sitter och bläddrar här så att ni kan se ungefär hur det ser ut. En fantastisk tidning. Det är så mycket gott i den här vet du. Det är ja. så mycket bra. Det där vill ni ja. inte missa. Och sen Nej, också passa på att säga att på lördag 14 september är det alltså demonstration i Stockholm. Det är samling 12.30 i Humlegården. Alla som kan tar gärna dit. Det kommer bli hur bra som helst. Hum, hum, li, hum. <skratt> finns det. finns en låt att låta se i där. Va? Precis. Uh, okay. fast det är en cover. Det kommer inte gå som det originalet. Hur som helst. Mm. Jag kan tyvärr inte komma på lördag. Uh, jag har nämligen blivit inbjuden till en festival i Italien som jag ser fram emot väldigt mycket. Jag ska ner dit och tala och delta i några paneldiskussioner tillsammans med bland annat British National Party, Forza Nova, Jobbik. Demokratia, national, kroatiska, polska kamrater jag vet inte varför jag, min hjärna felkopplade när du sa brö, när precis du sa du sa british national Party, så sa du då tänkte jag Britney Spears. ja vi ska ha en paneldiskussion ska hund vara där också ja. det var bara sådana grejer som hände Det var lite roligt <laughs> ja nej, det blir ingen in berättningsbrev Nej, men det ser bli kul så att jag kommer rapportera om vad som händer där i, i nästa radio framåt och i nästa nummer av framåt så kommer vi ha med ett långt reportage från dig också där som du kommer skriva då. just det Okej. Okay. <laughs> nu kan jag ha ingenting, uh, ingenting att skylla på sen ja, um, vi vill också gå ner lite i moll och uh, skänka en tanke till vår uh, kamrat Heinz Burgermeister som uh, gick bort här den 5 september då hans hjärta stannade 74 år eh, gammal. Jag kände inte hans personligen vi hade träffats några gånger eh, men han har ju varit aktiv nationalist sedan 60-talet eh, mm. och eh, kämpat för svenskarna och för europeerna så att eh, han finns med i, i våra tankar absolut. Mm. Absolut, och som sagt In i det sista så var han aktiv Och delaktig och ville vara med Och komma med idéer och tankar och råd Och tips och, och sådär Inte främmande för att Så att säga Spotta i nävarna och, och köra på mm. Så att, nej det är jättetråkigt Men det är ju som vi vet, färdör dör, fränder dö Även själv skiljs du hädan Men ett vet jag som aldrig dör Domen över dödman. Så är det så, vi går vidare med vårt härliga inslag. Vår historia om slaget vid Breitenfeldt. Ja, då ska vi prata om slaget vid Breitenfeldt. Problematiken ligger nu i att jag överhuvudtaget inte har förberett mig för det var egentligen Jonas tur att sköta eh, det här segmentet och han ville prata om 11 september-attackerna. Vilket hade varit både vettigt och vi kanske gör det också. För att jag tänker nog bara väldigt kort orientera oss kring slaget vid Breitenfeldt. Tyvärr har jag inte haft tid att göra det här mer, mer avancerat. Eftersom slaget vid Breitenfeldt är en av den svenska arméns absolut största och mest avgörande och på alla sätt och vis segrar. Slaget vid Breitenfeldt stod den 7 september 1631 och det var så alltså ett slaget under det 30-åriga kriget. Slaget stod mellan en svensk-saxisk och en kejserlig här. Och det här var alltså vändpunkten i det 30-åriga kriget. Fram tills slaget vid Breitenfeldt så hade den katolska ligan, tysk riket stått som favoriter om vi säger så i detta 30-åriga krig som pågick. Och det var så vid slaget vid Breitenfeldt som det tjejserliga övertaget gick förlorat. Kriget skulle komma att fortsätta fram till 1648 trots allt. Men från detta så var det så att säga, så att säga på protestanternas sida. Man säger också att slag vid Breitefeldt var upptakter till stormaktstiden. Och det är tack vare vid Breitefeldt som Gustav Adolf den Store, vilket han heter enligt beslut av Sveriges riksdag. För i vinnerlig tid, det vill säga inte Gustav den andra Adolf utan Gustav Adolf den Store. Och det är tack vare detta som han har kommit att anse som en av tidernas främsta fältherrar. Det som hände var egentligen inte mycket mer än att de här två arméerna drabbade samman. Det var ungefär 42 000 svenskar och saxare och en 35 000 katoliker, majoriteten av dem var då tyskar. Vid tolvtiden på dagen så stod de här båda arméerna uppställda mot varandra längs en halv mil lång front. Det var andra tider när de slogs på det här sättet. Det var inga drönare eh, då inte? Nej, inga drönare och ingenting. och Man väntade till gryningen kom och så vidare. Det är tjejsliga att öppna eld mot svensk-saxiska armén. Och man höll på i ett par timmar med en ateljriduell. Eh, det var en stor skillnad här för att eh, vårt ateljri, det svenska artilleriet under ledning av Lennart Torstensson. Det var ett rörligt och flexibelt ateljri. Man ändrade riktning och kunde bättre beskjuta fienden. Sen angrep den högra ryttarflygen, den svenska högra ryttarflygen. Eh, angrep och pressade tillbaka kejsliga, eh, de kejsliga styrkan ordentligt. Eh, tungt kavaljeri anföll med infanteri. Men eh, vi lyckades stå på oss. Eh, och så där höll man då på. Eh, tills eh, svenskarna till sist eh, fick övertaget på slagfältet och förföljde flyende trupper. Och Eller det gjorde de inte alls det Så snarare var det så här att Tack, tack vare att man inte gjorde det Så undgick den känsliga arbeten En fullständig utplåning Precis Och det måste jag, säga, alltså, jag vet att jag har sagt det här flera gånger tidigare Men det tar oss upprepas Gustav Adolf den store i Saxen Och i stort sett i hela den protestantiska delen Av Tyskland så är han en folkhjälte mm. Alltså han eh, Även om Liksom Saxarna och Gustav den Stora också hade sina döster, så är han fortfarande hyllad här för att man ansåg att, att han, uh, han hjälpte till att skydda dem mot katolikerna. Det är så bra att Jonas inte är med nu. <laughs> Jag bara att det, det hade kunnat bli så, en helt annan diskussion. Ja, och sen kan man konstatera att det är intressant att katolikerna var så gammalmodiga här. Uh, svårt att ta till sig nya, nya saker. Så att den katolska ligan, som alltså var en sammanslutning av. Alltså det, det handlar om att det var till stor del religionskrig eh, Katoliken mot protestanter Och så vidare så så vidare och så vidare eh, Det går säkert att utveckla det där med det orkar jag faktiskt inte göra Det kan man läsa på Men de hade då en gammal taktik eh, Av hur man skötte sig och agerade i fält Medan svenskarna Gustav den Store hade en helt annan Med, med, med mer flexibel och mer snabbrörlig Det här är in, jätteintressant att läsa om Om man är intresserad av militärhistoria och därför blev de som sagt helt överkörda. Och det här har vi sett i, i andra krig också. När, när så att säga eh, takti, ny taktik uppfinns och hur chanslösa fienden då, eller motståndaren blir i de tillfällena. Och det finns faktiskt väldigt intressanta studier gjorda kring till exempel som jag såg någon gång. Exakt hur mycket till exempel långbågen alternativt... Eh, Uh, armborstet betyder för världshistoriens utveckling. Armborstet till exempel som kunde bryta genom pansar tänk när det för första gången användes, när riddarna inte längre var trygga, när fogdarna inte längre var trygga. Uh, vilka otroliga omvälvande händelser som sker i historien tack vare små, små uppfinningar. Och återigen, det är verkligen någonting för oss nationalister att minnas. De minsta saker, de minsta idéer kan få avgörande kan, kan leda till avgörande skillnader, kan leda till avgörande händelser. Mm. Precis som att en enskild människa kan vara den människa som kliver fram och får allting att hända, så kan en enskild händelse vara den som tämde gnistan och så vidare och så vidare. Så är det absolut. Och jag ska säga till er som, er som inte uppfattat det att Jonas De Gär som är sjuk skulle egentligen ha hållit i den här delen men då talat om 11 september och det hade vi också utlovat igår jag vet inte om det finns så mycket vi kan säga om 11 september nu eller om vi ska låta Jonas ta det i framtiden mm. rent alltså, generellt så jag vet inte alltså vi är ju båda relativt eh, skeptiska till, <går> till den offentliga of, officiella historieförklaringen antar jag eller jag är det i alla fall, sen kan du det tala för dig själv Magnus Jo, alltså man kan konstatera att <kår> Att, att det, det som skulle ha skett var alltså att man via ett antal flyg, kapade flygplan av större modell flög in i de här två tornen, alltså Twin Towers. Och bara på grund av detta så skulle då skyskraparna efter ett tag, inte så långt tag, efter ett litet tag, implodera. Inte alltså falla ihop eller rasa, utan implodera, det vill säga att de, att de, så att säga, gick ner på sig själva. Eh, och bara det är omöjligt. För det ser ut som att det är en rivning vi ser. När man tittar på, på bilderna. Det är det ena. Och sen finns det massa andra saker. Till exempel det faktum att det inte fanns... Alltså att det, inte fanns, att det gick inte att se några av delar av ett, av ett jumbojet Om det var det de använde. Mm. I Washington, i eh, Pentagon. Eh, och att själva inflygningen var omöjlig. Och att... Eh, Ja, det är jättemycket. Jag tycker också att något som är väldigt intressant här och något som man bör studera det är ju Israels eventuella inblandning, eller Israels inblandning jag behöver inte, inte säga eventuella längre. Det finns ju så många saker, dels så fanns det ju de varningar som har gått ut och man menade ju i, i början att nämligen det dog massa israeler här i World Trade Center och sen så efterhand så visade det sig att det var väldigt få, men några. Eh, samma sak med de här eh, jublande israeliska agenterna som stod eh, en bit ifrån med och sen stod och jublade när, när flygplanen åkte in och som blev gripna eh, och sen blev släppta och åkte hem till Israel. Mm. Eh, det, finns, ja. eh, det finns mycket som är intressant. Och jag, vi är eh, kanske inga experter på det här området och nu ja, var det här egentligen Jonas-segment som man inte kunde genomföra. Så att, men eh, jag tycker absolut att man, att man kan försöka läsa på lite grann. För det här är viktigt att förstå för det som har hänt efteråt. Alltså vad har 11 september lett fram till? Alltså Patriot Act, möjligheten till att övervaka och göra husrensaken utan att det finns någon anmälan. Det finns hur många saker som helst som det här har lett till som har gjort att vi har det samhälle vi har idag. Dessutom Irakkrig, Afghanistankriget, kanske Syrien, Iran. Allt det här har kunnat möjliggöras. Tack vare eller på grund av 11 september. Mm. Jo, och det är så man alltid ska räkna. Om någonting händer, om någonting sker så ska man se vilka tjänar på detta. Mm. Det är så du ser vilka som ligger bakom det. Oftast är det så. Och det är precis som du säger, vilka tjänade på 11 september? Jag har inte varit Osama bin Laden. Ja. Mm. Uh, om vi ska tro på det som skulle ha hänt efterhand. Och inte är det vi. De, de, så de, de, inte, det inte är i västerlandet. Ja, världen har inte tjänat. Det är underrättelsetjänster, stater och så vidare. Och som du sa, det är intressant det där med israelerna som jublade och liksom hade kul. Men vi eh, ska också komma ihåg att man släppte iväg Saudiarabien. Ett gäng prinser som var på besök. De släpptes iväg dagen, dagen efter eller samma kväll. När det var flygförbud i hela USA. Då släpper de iväg Saudi-prinserna. Det är sådana oheliga allianser mellan Israel, Saudi-Arabien USA. Mm. Så att man, man förstår inte. och sen, sen är det bara så att titta på det dokument som kom. Som visade att man redan på 60-talet, CIA på 60-talet. Hade alltså ett förslag om att krascha ett flygplan in i ett hus. Och sen skylla allting på Kuba. Ja. Det står svart och jävlar i mig vitt. Och så sitter dumskallar och bara... Nej, det var inte så. ni har ju trut på huvudet. Nej, men alltså det är liksom så jävla dumt att tro att ett gäng araber som har gått i någon liten flygskola några veckor att de liksom skulle kapa stora jumbojätt och precisionsköra in dem i byggnader. Titta på hur de gör mot Pentagon. Den inflygningen... Mm. Jag, jag skulle gärna vilja se en, en, ett, ett jumbojätt eller ett nyrikt plan göra en sån inflygning någonstans. Vi för fan vansinne. Det är bra Magnus, nu börjar vi komma igång här känner jag. Men det är ju liksom tröttsamt det där. Jo, det är det. Och jag, man, alltså jag, man blir bara oerhört trött på folk som köper officiella förklaringar direkt för att det är också enklast. Jag såg realisten gjorde igår ett litet knäck om eh, Grums om Hjärpegatan där och en intervju med menar de boende där och som berättade hur invandrare torterat ihjäl en katt och så vidare jag såg att en, en kvinna hade delat vidare det här på sin Facebook eh, någon som jag inte kände någon kvinna som bor i Karlstad eh, och eh, då tyckte någon som kommenterade någon sån här politisk korrekt att du måste vara källkritisk, ja jo men det är jag men det här, det finns en intervju, det är i alla fall ett vittne som säger det här så ha med, du ska läsa idén för den är neutral den här personen. Det är en vuxen människa som säger det. Och det är ju människor som tror så här: att det är så det fungerar. Jo, men. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja men neutral. Alltså, Vem men är neutral? Är det? det är ett, ett som loss begrepp. Alltså, intensitet är neutrala, även om de påstår det ibland. Men de har ju också sin värdegrund och så vidare och vad de ska skriva efter. Och jo, och var det inte just någon på DN. Försäkta, på DN som sa det att de bland annat i och med husbekravallen och lika kravaller alltid väger hur, hur de rapporterar, hur ja. de skriver för att de inte ska och så vidare. Och den här senaste dokumentären jag lyssnade på på radion, så då också hade lyssnat på Dan där och där jävla avskummet sitter och säger att Sveriges Radio har ett extra stort ansvar att inte underblåsa främlingsegentlighet så att jag, jag hade jättesvårt i hur jag skulle rapportera om att den här svarta mannen hade slagit ihjäl två vita kvinnor. Man får ju väga sina ord på guldbok. Nej, varför ska man göra det? Varför ska man väga några ord på guldbok? Det vill bara säga vad som har hänt. Mm. Jag menar, det är väl inte något samhällsansvar, eller snarare så här. Ja, då erkänner de att de är propagandister med ett uppdrag. Och det uppdraget är att ljuga och eh, underlätta för förstörelsen av vårt land och mordet på vårt folk. Mm. Och då är vår enda jävla journalist skyldig till det och då ska de fan ta som hand om därefter. Ja, jag älskar effekten när du slår i bordet och kameran skakar. Det är lite det är käris, som godzilla. Det. fan, vi har ju kameror igen. <laughs> jag helt bort jag, jag, tar, jag stängde ner den där. Äh... Ja, du är helt klart bort det Det är okej. Okay. Om ni lyssnar på det här, gå istället in på radioframmatcom 75 så kan ni se allting i efterhand och Även hur Magnus slår sig an till eget bord. När du talade om slag vid Breitens föll, Magnus, så sa du att det var ett religionskrig på många sätt. Och Jag skulle vilja koppla det vidare till det beslut som stadsdelen Fredriksen-Kreutzberg här i Berlin tog för en dryg vecka sedan. Då valde man nämligen att förbjuda offentliga julfiranden. Och anledningen till detta är att muslimer ville fira avslutningen på Ramadan. Alltså det som heter El Fajd heter det va? Ville de fira på gatan med dans och sång och matstånd. Och det skulle pågå hela natten. Det är så de avslutar sin fasta. Mm. Eh, och boende på den gatan där de ville genomföra det här sa att nej, vi vill inte ha liksom, skrik och skrän hela natten det var också mitt i veckan ska tilläggas mm. eh, och då sa att nej, ni får inte genomföra det här men eftersom att de har en lika behandlingsplan mm. som det så fint heter även här så måste eh, så måste de då enligt deras egen logik förbjuda alla religiösa fester och där ingår ju då även julen. Och Berlin är ju faktiskt känt för sina julmarknader. Och det, den här stan är helt underbar i december när det är julmarknader överallt. Mm. Um, men i eh, friedrichshain kreuzberg som är väldigt där det bor väldigt mycket människor, det är stora stadsdelar, eh, där kommer man nu alltså inte få ha några julmarknader. De har gjort en kompromiss att de på något centralt torg får ha en julgran mm. under tiden. Men... Eh, ja, alltså Det här är för mig, nu börjar vi prata religionskrig och även om det för många svenskar, julen är inte en religiös, eh, religiös sammankomst. I första hand det är kulturellt, eh, så är det även för mig. Men, men det är ju inte så man agerar här. Utan man, man, alltså, muslimer kommer till Tyskland i det här fallet, ställer krav på att få genomföra sina firanden. Får de inte det? Nej, då ska inte heller kristna eller... Mm. Sekulära Kristna får fira sina högtider. Ja, är inte bara sådana. Nu kan vi väl se om det finns något GO i ledningen också. Till likadom kristna, ja. för att jag menar, julgranen det är en gammal, gammal förkristen tradition. Tomtar det har det ingenting med Kristus att göra. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det här är ju en av de absolut äldsta traditionerna vi har just i sambandet också att det är en, en ekumenisk högtid där, där det kristna och det, det hedniska är tillsammans mm. eh, på något sätt och det är klart, det är precis som du säger det är ett religionskrig mm. eh, så, så, så tillvida att det också är ett etiskt krig och det här har vi kunnat se från USA också till exempel att man förbjuder eh, kristna inslag i, i skolor eller du förbjuder i, i på gator och torg och så vidare och så vidare eh, så att eh, ja det, det är bara som det är och det är upp till människor att begripa det enkla faktum att eh, vår fiende angriper kristendomen. Så enkelt är det. Och eh, det är liksom inte, det är inte mycket att göra åt den saken. Man kan tycka man vill om det, men det är vad de gör. De gör det i konsten, i kulturen, i historien, eh, i politiken och så vidare. Och, så vidare. Eh, och därför måste man som nationalist, tycker jag, stå upp för eh, de kulturella uttrycken, även om du inte är troende. Precis som alla, alla ska stå upp för de, de Förkristna uttrycken Jag skulle bli vansin om de börjar förbjuda Torshammar eller, eller vad du nu vill Börja riva gamla stenrösen Eller slå sönder Vad heter det Såna här stenar, runstenar mm. Jo, och alltså Jag såg en till här Det var en, en kvinna som delade även den här på Facebook Som jag såg Och hon skrev, vad är det här? Det här är ju helt alltså att Berlin ska förbjuda julafton. Då fick hon ett svar från en vänsterkvinna som skrev, du måste läsa artikeln. Det var ju för att muslimerna ville fira. Så egentligen är det här ett islamofobiskt beslut. Är det här ett islamofobiskt beslut, Magnus? <kör> <kör> <kör> Vänta nu. Det är ett islamofobiskt beslut att inte tillåta muslimer att fira al Fidr. Och att också förbjuda julfirandet. Det är alltså islamofobiskt. Ja, alltså i deras jävla värld så är väl allt islamofobiskt, afrofobiskt och homofobiskt och, och så vidare. Det kan jag tänka mig. Inte för att jag begriper det. Jag menar, de ska inte vara här överhuvudtaget. Det är väl det första. Mm. Nej, alltså, grundproblematiken är ju det. Alltså att menar, det, här, det här är Europa. Mm. Det här är europeernas land. Europa har aldrig förutom en liten liten del i sydspetsen varit muslims och ska aldrig bli det heller att, att, att man kommer hit och, och förbjuder alltså visserligen det är politikerna som har gjort det det är inte muslimerna som har genomfört förbudet men det är därifrån påtryckningen kommer med, vare sig det är direkt eller indirekt och, och förbjuder ursprungsbefolkningen eller ursprung, det är befolkningen folkets Traditioner, att fira dem i offentligheten och kolla vilka det är som, som drar igenom de här, det här beslutet. Det är alltså Vänsterpartiet, det Linke eh, Miljöpartiet, det gröna och Piratpartiet. Jo men det är inte så konstigt för att jag menar de, sådana partier är ju klassiska antireligiösa partier mm. och det här måste man också väga in och det här är kanske, kanske dags att, att liksom främlingarna också begriper det faktum att till exempel Vänsterpartiet, både här och, och utomlands med flera partier de är ju för en, en, sekular, en fullständig sekularisering av samhället. De är rena materialister mm. och det är skrämmande hur det där får alltså hur det slår rot. Jag har säkert hört det här uttrycket att ja men religioner de leder bara till krig. Ja, det är bättre om det inte fanns några religioner. Det är bättre om och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är ju det man är ute efter i slutändan. Jag menar, det är inte så att att the powers that be vill ha en stark islamistisk statsbildning någonstans. Nej. Naturligtvis inte. Lika lite som de vill ha någon annan stark statsbildning som vilar på etnicitet, religion eller liknande. De vill ha en multikulturell, rotlös, raslös, gudlös, skärlös, skärlös skitmänniska. Det är vad man är ute efter. Homo scitus erectus. Det är det man vill skapa. Ett jävla meningslöst missfoster eh, som de kan styra över, bestämma över och suga ut på arbete och pengar. Sådana människor som bara bryr sig om materiella tillgångar, som bara bryr sig om att ha och ha och ha och ha. Det är vad man vill skapa. Jo, och här är ett problem som... som som makten kommer få inom kort, och det har redan börjat pocka lite på dem, för att man gullar så mycket med, främst med muslimer eftersom att det är en så stor grupp vi kan börja prata om judar också men det är en så liten grupp och det är en lite annan form av problematik men man, man gullar så mycket med muslimer och tycker att de ska få smälla upp sina moskéer och ska be, i Paris be man på hela gatorna och så vidare men Problemet är att den, den muslimska världsbilden och moralen går kors i tvärs. Alltså det går, det, det går inte ihop med liberalerna och demokraterna och vad de nu vill kalla sig. Alltså det, det är helt omöjligt. De, alltså muslimerna när de blir tillräckligt många när de är 20 30 procent, då kommer inte de acceptera att där sitter någon jäkla fjunil liberal från Görsholm och tycker att bögar ska få gifta sig i moskéen och att, eh, att eh, kvinnor ska ha samma alltså det, det är helt eh, det kommer inte ske. Nej hur går det för Mohammed Omar och den där jävla tanten? Skulle skulle andra... en bögmoské. Ja bögmoskéen där har det blivit någon bögeri, där, tror jag. Nej men eh... Men ja, alltså, och, och sen så, liksom, de, de ska ju, de har ju andra fester som får genomföras i stadsdelen till exempel den här karnevaldelkulturen eh, som jag säger för att fira mångkulturen. för det är ju den nya religionen. Jo, precis och det är, här kommer det in och det här är intressant för att så här är det. Uh, influxen finns det ett sånt Jo, Jonas är inte med oss heller. här Alltså införseln av primärt i dagsläget islam, islam eh, muslimer islamister, gör att vi får en förändring. De här kräver sina rättigheter, de kräver att få vara lediga de kräver att få göra det ena med det tredje. Och det tycker då svenskar är, åh det här var inget bra titta var de tar plats mm. det här kan vi inte ha, vi måste förbjuda och så. Och då säger systemet, ja men alltså, eh, det är klart att vi inte ska ha en massa religiösa uttryck för religion är ju inte så bra. Så att, eh, vad säger ni svenskar, ska vi inte Alltså, nu pratar vi på sikt. Ska vi inte sätta lite förbud mot det här religiösa? Uh, nu när islam har växt så stark. Jo, det gör vi. Ja, men samtidigt så måste vi ju förbjuda annan religion också. Det, det är klart. Ja, men det är bra för att religion är bara opium för folket. Vi ska tro på oss själva. Bara oss själva och alla saker vi kan köpa. Och vips så får du folket att vilja ha ett sånt samhälle. Mm. Det är vad jag. är Därför tror jag att det är därför man tar in så många... Muslimer och gärna ge dem allt detta nu för att folk ska bli förbannade och sen börja be om eh, att vi ska ha hårdare, hårdare tag mot all, all form av religion och religiositet. För att det är ju en del av eh, den dolda handens agenda. Det är ju att ta bort religion och andlighet. Det måste man begripa. Mm. Nej, så är det absolut. Och... Um... Alltså vi kommer att se mer och mer av det här, även i Sverige. Vi har ju fått se liknande saker, men det här är ju verkligen ett steg att man förbjuder alltså det man kallar för religiösa fester i allmän, i, i offentligheten. Mm. det Exakt vart det, här, vart det här kommer leda, jag tror att du är inne på, på rätt spår här, Magnus. Så, jag som sagt, med julen, så för, för många svenskar åtminstone handlar det inte så mycket om, om religion, utan kultur och tradition. Mm jag vet inte hur tyskarna kommer att reagera nu för att det har ju inte alltså, visst folk har tyckt att det här var ett idiotiskt beslut men det har inte, jag har inte märkt någon upprördhet eller det har inte varit någon större debatter på tv Berlinet Zeitung som var den första som skrev om det de hade en rolig framsida där de skrev har eh, kommun för mig, jag, druckit för mycket glyvvain redan i augusti <laughs> men eh, ja. ja utöver det har vi egentligen inte, inte hört någonting ja Nej, jag, det, ja, nej, ja, jag, jag, jag vet inte vad man ska säga om det hela. Jag, jag vet inte, jag tycker väl att det där är ganska bra att säga så här som jag gör nu framför kameran där. Så. Exklusivt för er som kollar på video. Ja. Vi ska ta en liten musikpaus innan vi är tillbaka och pratar om en massa andra ämnen. Vi kommer nog inte ha problem att fylla ut den här tiden känner jag för att det finns så mycket att prata om. Det är så mycket sjukt. Vad hemskt i den här världen. Om vi måste ner och gräva i den där avföringen. Ja, vad varenda jävla vecka. Men det gör vi så gärna för er skull, kära lyssnare. Ja, så är det. Vi tar lite musik. Under tiden stänger vi väl av våra kameror här så att vi kan göra vad vi vill. Men hör om vad, vad musiken... När jag fixade och... det. Jag har allt under kontroll, hoppas jag. Bra. Dan, Dan, ja. Dan. hur lång tid? Ja, du har ungefär 7-8 minuter på dig. How the tears of joy shall flow, and our smiles will be men blow when those battle foes we fought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 Whenever I stop and think about the many times we faced impossible odds...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 It's not. Kunna känna stämningen en varm augusti natt. Ingen annan rikedom står över denna skatt. När snilpar mot vattnet då du frisk kan andas ut. Fri förfila livet här, det är som förut. Himlen är ännu ljus, solen har gått ner. På andra sidan sundet väntar stugan som vi ser har var båda och bott på samma plats Värde satte vackra och för samma känslor glatt Låt oss leva och ära Låt oss båda och bära När orospånen har nåt fram och hotar det vi haft Råder inga tvivel mer, vi blir en ena kraft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 vi stämtade varandra för att överlevande trots fattigdom och offer, sa vi en glöm. Låt oss leva och ära. låt oss måra och ära. När rådets månen har nått fram mot det vi har, råder inga tvivel mer vid den ena kraften. I samhället är inte normalt Folket sänger in sig ner och allting blir brutalt Varför ska vi hylla dem som obehag och sent Hur ska vi kunna enska onthålla det som har hänt Normer har förvrids om till vissa sylningssång Förändringar som tillkommit vetenskap med sång Låt oss säga sanningen i jord och kämpa för vår rätt Låt oss blåsa upp en upprördstorm för känslan vi berätt. Låt oss leva och ära. Låt oss vårda och bära. När ord och smålen är fram och hotar det vi har. Råder inga, vi mer, vi blir en ena kraft. Låt oss leva och ära. Då är radio framåt tillbaka, eller heter vi tv framåt nu, Magnus? Jag tror du har snyggt av din mikrofon, Magnus. Ska vi se. Vänta. Där ja, nu är du med. Ja, radio och tv framåt. Alltså, ja, det är ju alltså, så att vi dominerar ju nu. Radio, tv och... ja. Magasinet framåt ja. alltså, Man kan det... ju säga att det här är lite av Ett mediekonglomerat på uppbyggnande upp, upp, upp, upp. Ja, ursäkta ja. Ett nordisk bonjers mm. <laughs> um, alltså, Så här är det Med, med den här tv-grejen Eller vad man ska kalla det, live-video Det är ingenting vi kommer göra varje vecka I alla fall inte planerat närmast tiden uh, Kanske någon gång som en liten extra sak så där. Uh, Men det är en teknik vi gärna testar Och nu fick vi en utmärkt möjlighet att göra det så för er som har kollat på versionen här live eller i, i efterhand, maila gärna på radioframat.gmail.com med synpunkter, vad tycker ni om, om det här formatet och hur skulle det kunna utvecklas? Hur skulle man kunna använda det? För att jag är övertygad om att det finns en framtid i det här att kunna sända live också med, med videor. Jag tror att vi kan göra något kul med det längre fram. Jag tror du det, Magnus? Uh, hade vi haft en studio där vi alla tre kunde vara närvarande samtidigt till exempel, eller andra personer i en studio, där man kunde göra ett live, ett live program, där man eh, sitter ner och kan prata till varandra som en panel och så vidare och ta upp saker och ting, absolut eh, det här har ju sina begränsningar som vi befinner oss på tre olika platser och man ser våra nunor i stort sett eh, det, det går inte att göra så mycket mer än det här, det går inte att att utveckla det här mer än att ni tittar på oss när vi sitter här och det kanske är roligt, roligt, men det kommer inte vara roligt fem avsnitt senare. Däremot till exempel när vi får in gäster, när vi har människorintervju och så vidare, då tror jag att det här skulle kunna vara ett jättebra alternativ också så att man får lite och rörelser där. Mm. Ja, vi får se hur vi kan använda det. Det är en teknik som finns i alla fall och som utvecklas hela tiden. Så att det ska bli kul, bli kul att se. Något som inte utvecklas lika mycket, Magnus, det är Somalia. Ja, det tar sin en lilla tid om vi säger så. Och det är väl bra att man gör saker i, i sin... Ja, jag känner bara att de här, de här övergångarna blir mer och mer nödlösningar. <laughs> men, men det blir en övergång i alla fall. Men det jag tänker på nu, det är... Framförallt det här med att, att Sverige har alltså beslutat nu att investera Nej, investera är helt fel ord Skicka iväg ytterligare en och halv miljard En miljard kronor till Somalia För diverse projekt Och jag känner så här att vi är på väg ur någon form av ekonomisk kris på, Förmodligen på väg in i en ännu värre vi har oerhörda problem i vår infrastruktur i Sverige. Sjukvården har oerhört långa köer och så vidare. En och en halv miljard hade kunde göra så mycket nytta. Det här är ju bara biståndbart i Somalia. Sen finns det ju en massa andra länder. Men en och en halv miljard hade kunnat göra så mycket nytta i Sverige och för svenskarna. Och, och det som nästan gör mig mest frustrerad över det här, det här är att det är sånt här som, som Sverigedemokrater hyllar. De säger ju det. Vi måste hjälpa folk i närområdet. Mer pengar till folk i närområdet. Nej. Nej. Det där är svenskarnas pengar och de ska stanna i Sverige så långt det går. Ja, så. alltså det är ju ganska enkelt. Det faktum att när Västerlandet eller Europa eller Norden eller Sverige har haft svåra och jävliga tider så har det inte funnits så många som har hjälpt oss. Eh, inga alls skulle man kunna säga. Eh, vi har fått klara oss bäst, eh, bäst vi kan egentligen. Och det har ju gjort att vi har utvecklats till att ta hand om varandra och lära oss att klara svåra tider och har drivit på utvecklingen. I Afrika, när jag var liten, det var några år sedan i alla fall, då var det svält i Afrika. Och vi skulle donera pengar och vi skulle donera mat. Eller ja, det trodde jag som liten att man skulle ge mat då. Men det var pengar och det var svält och elände. Idag, många, många år senare så är det fortfarande svält i Afrika. Alltså det som vi gör är att vi håller på och ger dem eh, eh, vad heter det nu igen? Hjärt- och lungräddning heter det inte. Vi, vi är deras respirator. Ja, Konstgjord andning. Ja, vi ger och ger och ger och ger och det leder det i stort sett aldrig någonstans. Utan vi skapar ett bidragsberoende helt enkelt. Det vi ska göra, hur hemskt den kan låta för vissa är att fullständigt strypa alla bistånd. Alla bort med dem. Så, eh, så får de faktiskt klara sig själva. Det är ungefär så världen är beskaffad. Den, den värld som djuren lever i och den värld som människor lever i. För det är samma värld. Mm. Eh, det skulle leda till att de kommer troligtvis att ta sig ur det på ett eller annat sätt. Efter sig så lång tid och där vi de också ha tagit ett steg framåt. Men att ge bort våra pengar, speciellt i tider som nu, då, då gamlingar knappt får ägg på äldreboendet och så vidare, är ju inget annat än förräderi. Nej, och så är det. Och det kan ju låta hårt, men samtidigt kan man ju se att de, den här biståndspolitiken, som har förts i, ja, egentligen i hundra år, men framförallt de senaste, sen efter andra världskriget, har ju egentligen bara lett till. Alltså man kan säga, okej, okay, det är fler afrikaner idag som inte. Som inte svälter. Men det är, också, det är ju att ljuga med statistik. Mm. Det är också fler afrikaner som svälter. Mm. Vi har alltså en befolkningsökning. Där man fördubblar sin folkmängd på strax över 30 år. Alltså, mm. Man måste förstå hur snabbt det går då. Det finns redan begränsat med resurser. Framförallt som att afrikaner av någon anledning. Inte är så duktiga på att bruka jorden. Mm. Så... så Ja, och, och, och då att, att se till att eh, det föds ännu fler personer i Afrika eh, i den takt som det görs nu det kommer bara leda till ännu mer misär för ännu fler människor, det här är inte lösningen och jag vet att då säger eh, biståndsförespråkare att eh, pengarna behöver gå till utbildning för att utbildade människor skaffa färre barn och eh, bla, bla bla bla bla men är, är det här verkligen vår lösning, alltså, vi ser ändå att det fortsätter vara en stor del av afrikanerna som, som svälter av flera olika anledningar Istället att låta, helt enkelt låta landet stå på egna ben, eller land, kontinenten, Afrika är också en stor kontinent med massa olika folk, men, men att alltså, låta kontinenten stå på egna ben, och det är ingen fråga om att det kommer bli en humanitär katastrof till en början. Men det är ingenting mot den humanitära katastrof som väntar oss om vi fortsätter med den här konstgjorda andningen. För den katastrofen kommer inte bara nå Afrika eller Asien utan den kommer nå Europa i så ohygglig grad att det vi kallar för massinvandring idag bara är en liten, en liten fis i rymden. Ja, så alltså, återigen läs Sean Raspels bok Camp of the Saints där han beskriver hur enorma flottor av människor Kommer över Medelhavet från Nordafrika Hundratusentals, miljontals människor På allt som flyter Och bara vem väljer in över gränserna Det är det som det kommer sluta med Det måste sluta med det Det kan inte sluta på något annat sätt faktiskt I och med hur vi har det Som du sa, det ökar Folkmängden ökar Resurserna utnyttjas inte Används inte och det får den effekten. De ser vart det finns och då åker man dit där det finns. Av någon anledning så gör man så. Men det är intressant också som du säger, <coughs> att, att, de ska, att de får lära sig att ta hand om sig själva. Om vi tittar på masajerna till exempel. Eller vi tittar på andra folk som man stöter på. De här mindre stammarna som lever enligt de gamla eh, traditionella afrikanska levnadsmönsterna. Där ser vi att de faktiskt klarar sig. Det är samma sak när de stöter på indianstammar Det händer ju då, då i Sydamerika stötte på inhemska indianstammar Som aldrig har träffat en vit man Eller kvinna Där ser man ju också att de lever i sina liv Och sen så kan de Ja men då var det den vita mannens börda att bära Eftersom vi var kolonialmakt och så vidare Ja, men jag var inte kolonialmakt. Jag skiter i vad som hände för hundra år sedan i den aspekten. Jag ställer grupper mot grupper. Jag ställer resurser mot resurser. Politik handlar om att se på resursfördelningen. Sverige och Västerlandet och Europa har inte en aldrig sidande ström av mat och pengar och så vidare. Vi har en begränsad skattkista. Den skattkistan ska gå till oss själva, till varandra, till vårt eget jävla folk. Och så enkelt är det Sen spelar det faktiskt ingen roll Vad som händer i Afrika Och skulle det då bli så Att de känner att de vill komma hit Och ta det vi har Ja då sätter vi kanonbåtar vid gränserna Och vi sätter ut arméer vid gränserna Så kan de ju försöka komma mm. Det är låta hur jävla hemskt som helst Men det är så det är Välkommen till den verkliga världen Alla multikulturalist -idioter. Ja Det blir så Ja, så bistånd är inte lösningen för Somalia. Är det? det är det, definitivt inte. De måste lära sig ta hand om sig själva. Det, vad ska vi, alltså vi ska inte, det, nej, det är inte lösningen helt enkelt. Jag tycker absolut inte att det är lösningen. Och jag vill gärna skicka en hälsning till Fredrik Reinfeldt. Exklusivt för videon. Precis. Men man måste ju också se att det finns en vilja härifrån, om vi då ska använder det svepande ordet kapitalet eh, att skapa nya producenter. Eh, att på ett eh, konstgjort sätt öka eh, det materiella välståndet i Afrika är såklart ett sätt också att finna nya marknader. Eh, det, här, det här måste man också ta in i beräkningarna. Att, mm. Och då kan man låtsas vara hur, eh, hur humanitär eller humanistisk som helst då säger man att man gör det här för att man är en god människa som vill hjälpa folk. Men... Eh, alltså ett, ett Afrika eh, som måste starta om så att säga, är inte en intressant ekonomisk marknad på 150 år i dagsläget så i alla fall i de urbaniserade delarna av Afrika så är det intressant att sälja mobiltelefon, datorer, bilar och annat som, som, som, eh, som behövs helt enkelt och McDonalds öppnar nu i Afrika överallt, och, för nu finns det tillräckligt med pengar för att handla de där nyttiga och goda hamburgarna. Ja, det de öppnade fabriker som tar allt riksvatten mm. äh, från äh, människor och de, vi hade det här företaget, vilket det nu var, Nestle eller någonting säkert, som sålde bröstmjölksersättning till Afrika. Den var ju visserligen giftig då, så vill jag minnas det var ett jävla hula om det där också. Och det är inte vi, du och jag, Dan och svenska nationalister som utnyttjar och beter sig illa mot de svarta i Afrika. Nej, det är det inte. Det är storföretagen och det är våra politiker och eh, de tillsammans gör detta. Så att skyll inte på oss, skyll på storföretagen, skyll på kapitalisterna, skyll på Jord Soros. Jo, och, och, eh, och, man, och kan rott, hitta, man kan inte man inte på något och sätt. Och golpen, äh... Sax och, och vad fan de nu heter. Man kan inte på något sätt föreställa Tro, alltså den som tror att. att uh att eh, Afrika och Asien eller uländerna skulle kunna ha samma materiella välstånd som, som till exempel svenskarna eh, att det skulle vara möjligt. Tror man det så är man så urbota korkad att man borde sluta tro överhuvudtaget. För att, eh, det är helt enkelt omöjligt. Alltså, jordens resurser är inte oändliga och eh, det som det enda som det kan det enda sättet det kan utjämnas på det är att vi i Europa framförallt och i även vissa delar av Asien och Afrika får det sämre. Att vi blir en ännu mer menlös eh, underklass som bara producerar och konsumerar eh, men som aldrig kan egentligen ta oss ur det, det ekorjul som de har skapat. Precis. Och det var precis det här som William Pierce eh, konstaterade många gånger. Där han talade om den stora utjämningen. Att detta är en av den dolda handens Främsta experiment Och vilja Den stod i utjämningen Vi ska få det sämre, de ska få det bättre Ingen ska ha det riktigt bra Men man ska ha råd med delar av de här konsumtionsvarorna Sen ska alla Leva i samma misär Men inte sådant misär att de vill göra uppror Utan misär som Ändå är Att du kanske har en fin tv eller vad det nu kan vara Du ska kunna få de här Eh, Stimulanser för själen, och, eller själen, för kroppen och för, för de här basala sakerna. Eh, lite snusk och, och sådär, så att man håller sig nöjd på mattan. Eh, sen används vi som boskap, som eh, som eh, ja som boskap åt, åt eliten. Och det är därför vi ser som sagt det som händer idag i Sverige. Hur eliten eh, och de rika, eh, nu drar jag inte alla över en kam, men i alla fall- eh, gläds åt invandringen i den, i, den av, i det avseendet- att de faktiskt får billigare hantverkare- de får billigare hem, hemtjänst, hemtjänster och så vidare. och så vidare. Det de glömmer, och det gör även de, de stora världselitmänniskorna- det är det faktum som vi såg från amerikanska sydstaten- och som vi såg från Sydafrika. Om du har en massa människor tillhörande till exempel- en afrikansk stam eller två- som utgör tiotals miljoner, varav, och, och du själv tillhör en liten minoritet, en styrande minoritet, så kommer du för eller senare att bli slaktad utav majoriteten. För de kommer en vacker dag inse att vänta nu, han sitter i den här feta jäven på verandan och gör inte ett handtag. Medan jag och mina tolv stycken Eh, eh, bröder står här vältränade, stora, starka som vi sliter hela dagarna. Varför ska vi inte bara slå ihjäl det här fanstyget av hans grejer? Och det kommer ske på en världslig skala förr eller senare och jorden kommer sänkas ner i eh, tusen år av mörker och barbari och elände. Ja, och det här, alltså just det där argumentet eh, eller den här viljan att ha billig arbetskraft och hemhjälp och så vidare. Och det är ju ofta ett argument man hör ifrån kanske framförallt medelklass och sådär som, som säger att Ja, men vadå? om vi inte har invandring? Vem ska då städa och vem ska då baka pizza? och vem ska... Ja, du vet allt det där som man alltid hör. Men det är bara att vända på hela frågan då. Vad är du för jäkla slavdrivare? Menar du att vi ska ha invandring för att de ska göra de jobb som du inte vill göra? Mm. Är, det, är, det det, är det ditt argument för, för varför Sverige ska ha mångkultur? Det är för att du ska slippa laga pizza och du ska slippa städa. Du ska slippa torka bort klotter och torka gamla i rumpan och allt vad det nu är. Mm. Är det ditt argument? Är du, du är den vidrigaste rasist jag har träffat i sådana fall. Mm. Men det är ju där också som, som jag säger att vi i förlängningen i vårt nya samhälle. Utan tvekan för att få bli medborgare så ska du ha genomgått militärtjänst naturligtvis. Men du ska också ha genomgått eh, någon form av samhällstjänst. Du ska ha arbetat med, eh, inom situationstecken skitjobb. Du ska ha hämtat soper. Du ska ha tagit hand om äldre eller du ska ha tagit hand om sjuka. Du ska få uppleva hur det är. Du ska lära dig det. Du ska förstå detta. Men mm. visst hade nationalsocialisterna i Tyskland hade ju något sånt här program. Jag minns ja, inte exakt vad det ju... hette. Men, men jag vet att de hade ett sånt där man, där man... Det var väl liknande militärtjänst. Alltså ett nio månader, tolv månader eller någonting. Jag, ja, jag vet jag, inte exakt. Jag har inte nej, det att... jag, jag vet att man hade militärtjänst. Man hade, kvinnorna hade ju en civil motsvarighet Sen hade du Arbetsfronten, det där vet säkert många av våra tittare och lyssnare och vad ni nu är. Men jag skulle vilja gå in och svara en grej här. Det är nämligen en KL som frågar på chatten, eller på realisten kommentarer. Han frågar, vilka är den dolda handen? Är det Illuminati-bilderbärarna, zionisterna, elitisterna, med mera, med flera? Ja, Dan. Säg bara vilka ja. Svar bara ja, punkt. Ja, precis. Vilka är den dolda handen? Jag använder olika begrepp. Jag har inte hittat något bra begrepp. Men det är därför så... det är så svårt. Det är som när du säger de rika. Det är klart att det, inte, att det, det, det är bara en svepande förklaring. Men det, ja, man precis. måste ju Jag använda sådana uttryck. Det är jätterika människor som är hur bra som helst. Jaha, varför har inte du förmedlat kontakt? <laughs> ja, ja, det... <clears throat> vi tar det sen. Uh, nej, men det är alltså, så, så det är fel att säga de rika. Uh, och ja Jag vet inte, sen vissa skulle, men, säga, ja, men, jag skulle säga att det judarna, är judarna. Men om vi säger så här, judarna då? Det säger vissa. Men jag kan lova dig att en tvåbarnsmamma i en förord i Tel Aviv vars dotter ut ute och ränner på nätten och super sig full, har ingenting med det här att göra. Det kanske kommer som en chock för vissa, men så är det faktiskt. Så det funkar inte heller. Däremot vet vi att det är en övervägande judisk dominans. Bland exempelvis massmedia och inom finansvärlden. Vilket är problematiskt. Men det finns också vita där. Det finns svarta, det finns gula och gröna. Och det, det är mer invecklat än vad man kanske vill göra gällande. Men man ska ju säga att det, i alla fall att det handlar om människor som inte känner något fosterland på många sätt. Mm. Om, där, där för sig pratar vi då om de eh, judiska där så har ju ja. <laughs> ja, det blir svårt precis det handlar också om en inställning av mentalitet en man, mentalitet är ett ganska bra ord en, man, en materialistisk mentalitet som inte har någon lojalitet till blod jord och ära det är de andra det är så som DASDAVVE säger, järnhälen. Vilket jag också tycker är ett jättebra uttryck. Det är järnhälen. Och järnhälen innefattar eh, diverse folkslag. Eh, men det finns en klar övervikt. Det ungefär så. Jag, vill bara säga, jag har fått lite hjälp här med det här jag talade om i NS-Tyskland och det hette Reichsarbeitsdienst alltså riksarbetstjänst äh, rik, ja, riketsarbetstjänst och det var från 1935 fick varje man genomgå en sex månader lång tjänstgöring och det fanns liknande för kvinnor också Just det. så har vi fått det hjälp av våra fantastiska lyssnare Men också, hur, hur kan det vara så? Hur kan det vara så då? I Sverige idag att du kan gå via SSU bli handplockad till moderpartiet, vandra den politiska vägen till riksdag och regering mm. utan att någonsin i hela ditt liv lyfta ett finger. Jag menar, vad är det för statsmakt som gör så? Vilka vill det? Vilka kan vilja ha det så? Jo, järnhälen naturligtvis. För att som nationalist så förutsätter man ju att om du ska ha politiskt ansvar och ta ansvar för andra människor så ska du ha gått igenom vad det innebär att vara en vanlig människa. Mm. Jag menar, det, det borde ju vara fullkomligt naturligt. Men inte ens det ifrågasätts ju idag. De har inte ens självkritik i detta. Jag tycker det är underligt. För att alla de här aspekterna spelar in i det som händer. Och det som händer är en nationalistisk renaissance som på sikt kommer ge oss makten i det här landet. Och det är alltså vad vi tycker om biståndet till Somalia. Jag vill bara säga att det var där vi började sen, sen hamnar vi alltid överallt Men det är det som är radio framåt, tv framåt Vad vi ännu heter Det är härligt i alla fall att vi har så aktiva lyssnare Och vi försöker plocka in Tittare, förlåt Plocka in lite av era åsikter här under sändningens gång Vi pratade tidigare om ett religionskrig Och jag vill att vi i alla fall kort här Talar om hur man de senaste de senaste decennierna framförallt har behandlat Lucia-firandet i, i Sverige. Oh. Och, um, vi, ser, vi har sett massa konstiga exempel. Vi hade en, en neger Lucia, tror jag var det SVT som hade det. Och sen hade vi, vi har sett manliga lucior i lite mer lokala uh, firanden. Och nu Göteborg har här till det år tagit ett nytt steg och det är Dels att det ska vara könsneutralt då och man ska inte ens få se de sökande utan man ska bara se deras läppar och om de pratar eller sjunger man gör det via någon telefonapplikation så här och så pratar man rakt in i den och så får man se läpparna och så får man rösta. Och det här är då för att alla ska ha samma chans. Tidigare har man kunnat välja på ett tiotal flickor med bilder i tidningen och så kan man ringa och rösta eller hur det har fungerat. Men... Det här, det här är ju återigen det vi pratade om innan. Det här är ju så tydliga slag mot allt europeiskt, nordiskt, svenskt vad man vill säga. Men, men mot, mot det som är oss, det som är vi. Det är det man slår emot. Alltså, han berättade var en av eh, skolans eh, efter eh, en, en, jag tror det var Jag minns inte riktigt vem det var. Men en av Frankfurt, Frankfurtskolans anhängare eller deltagare Han sa så här Låt oss degenerera samhällets värderingar och göra livet outhärdligt I korthet låt oss skapa helvetet på jorden Det är vad de är ute efter Icke att förglömma Dessa människor, kanske inte just de som fattar besluten i detta i Göteborg Men de människor som sätter själva agendan för samhällsutvecklingen vill skapa ett helvete på jorden. Och detta är en del av detta. Så enkelt är det. Det är precis det det handlar om. och Om vi bara ska titta till praktiska eller de faktiska omständigheterna så var Lucia, Sankta Lucia Helgonet Lucia som föddes år 283 i Syracusa på Sicilien en kvinna hon var kvinna. Eh, det går inte att komma ifrån det faktum att hon var kvinna. Och hon var inte en svart kvinna. Hon var född på Sicilien, Syrakusa. Hon har aldrig avbildats som svart. Hon kom från en rik familj. Och så vidare. Du kan inte ändra på detta. Du kan inte göra henne till, till svart eller till man eller vad som helst. Hon är den hon är och vad den hon var. Och i vår tradition så framställs hon som... En ljushylt, ljusbringande, eh, vilket också betyder eh, kvinna, som, som, eh, som kommer. Så enkelt är det. Och att alla försöker att ändra på detta är att vilja göra krig på verkligheten och skapa ett helvete på jorden. Det är det vi står emot. Det måste folk börja förstå. Att bortom den här realpolitiska, eh, realpolitiska strävan vi har så står det en, en strid mellan gott och ont, mellan elände och eh, någonting bättre, det vill säga oss Jag ska ta in en fråga från en tittare eller lyssnare här också och, ja, vi, vi kan ta den diskussionen här och sen ska vi köra en låt igen och det är en jag vet inte om det är världspremiär, men det är i alla fall en premiär av eh, Tors Vredes eh, titelspår till det efterlängtade albumet eh, av Victoria Eh, där ska vi spela med en liten stund Men först ska jag ta in den här frågan från eh, Användaren Sverige Magnus nämnde för en liten stund sedan Att det på sikt kommer ge oss makten i det här landet Vilket många av våra företrädare säger Är ni verkligen till hundra säkra på Att vi nationalister kommer få makten i Sverige Jag lämnar det över till dig först Magnus Så ska jag ge mina tankar där sen. Eh, makt i Sverige Ja det är eh, Sen om det är Sverige Eller en, en större, större så att säga, konstellation av stater eller mindre konstellation av stater. Det kan jag inte svara på. Men ja, jag är övertygad om att vi kommer få se en renässans av vårt folk och vår ras på planeten jorden. Jag tror att vi kommer att nå dit vi strävar. Jag kanske inte kommer få se det själv. Men förr eller senare så kommer vi komma dit- om vi spottar i näven och kör på. Alldeles oavsett så vägrar jag tänka på något annat sätt. Jag vägrar eh, inse i sådana fall. Jag vägrar inse att det inte skulle fungera. Jag är övertygad. Vi tillhör den ras som har frambringat de största eh, konstnärerna. De mest intelligenta filosoferna. De... Absolut mest våghalsiga upptäcktsresande. De främsta soldaterna, de främsta generalerna, de främsta taktikerna. Allting du ser omkring dig, allting kommer från vår ras. Så tacka fan för att vi på ett eller annat sätt kommer komma på ett sätt att lösa detta. Jag vägrar att se det på något annat sätt. Mm. Jag vill också lite här liksom, sätta... Alltså säga det att säga att vi nationalister kommer få makten i Sverige. Det utesluter så många möjligheter och låser oss. Och det låser oss också vid en tanke på att det enda sättet det här kan utvecklas är att vi kanske till och med då parlamentariskt på något sätt får majoritet. Och det är att stänga väldigt många vägar. Jag är inte heller säker på hur det kommer att gå till. Jag vet bara att alternativet till att tro att vi inte kommer lyckas det är att ge upp. Och därför måste vi idag bygga för det som ska ske i framtiden. Och exakt vad som kommer att ske, det vet vi inte. Men vi vet att det vi gör idag måste vara rätt och riktigt. Alltså framförallt moraliskt och ideologiskt. Och det är därför jag inte heller tror på några taktiska fulspel som att Men vi ska rösta på Sverigedemokraterna eller Nydemokrati eller vad man nu har sagt. Så att de kommer in och kan förändra lite. Nej. Det finns inte. Vi... Som är nationalister, vi som, som tror på vårt folks eh, suveränitet och frihet och överlevnad, vi måste stå för det och vi måste arbeta för det på olika sätt eh, och göra det som är rätt idag. När folk säger, men varför ska jag rösta på svenskarnas parti? Ni kommer aldrig få makten genom demokratiska val i Sverige. Nej, det kommer vi kanske inte få. Det vet jag inte. Jag, kan inte svara. jag ser inte in i framtiden. Men vi måste lägga grunden idag för att göra någonting i framtiden för att kunna få makten i Sverige, jag vet inte, i Jämtland. I varifrån där vårt folk sen kan fortsätta att flytta fram sina positioner. Och det det här man måste se. Vi får inte... Folk idag är så uppväxta med den här och uppfostrade med den här så kallade demokratin. Att man tror att det här är det allt som finns. Uh, och det är så här man förändrar uh, samhället. Samhället förändras inte i demokratiska val. Vi kan lägga grund, vi kan bygga legitimitet, vi kan få ekonomiska resurser. Vi kan göra allt sånt i, i demokratiska val. Men det är inte där samhällen förändras. Varför gick uh, Frankfurtskolan den långa vägen genom institutionerna och genom universiteten? Mm. För att man vet att där kunde man påverka människor långsiktigt. Idag sitter inte... Uh, deras ideologer nu är många av de framtiden döda men de sitter inte i regeringar, det är inte intressant för dem men de hade en strategi och den har fungerat bra för dem jag tror inte att det kommer fungera så bra länge till men den har fungerat bra för dem de senaste 60 åren och vi måste hela tiden vara ärliga, riktiga och bygga den grund vi har för framtiden för att, som sagt, vad är alternativet? Om man, om man för en minut låter säga så att nej, det här kommer aldrig lyckas. Ja Då har man valt att förlora. Då kan man lika gärna ge sig ut för berget och hoppa. Så enkelt är det. Mm. En gammal en gammal vän till mig sa, och du har en rätt i i, i skyttegraven så skjuter man inte fienden först ur den defaitisten. För defaitism sprider sig. Och är livsfarlig för hela moralen. För hela herrens moral. Mm. Vi ska, inte, vi ska inte tillåta oss att tänka på det sättet Så vi måste hjälpa varandra. För man kommer i svackor. Det gör jag också. Det gör alla. Man kommer i svackor då man känner att det här är hopplöst. Efter ännu en grupphålltäkt. Ännu en, en svensk som tittar och, och skrapar med foten. Ännu en, ett politiskt beslut och så vidare. Jag, jag, jag började nästan känna oss efter det här med Syrien. Och att vi skulle, acceptera, att vi skulle ge put åt alla, syri, alla från Syrien som kom hit. Och så vidare. Men jag vägrar tänka så Jag kan prata med mina kamrater när jag känner så det ska ni, alla andra också. ni ska inte tillåta det detta För att faktum är Som Nietzsche sa Att om du stirrar in i avgrunden länge nog Så kommer avgrunden att stirra tillbaka på dig mm. Det är ganska enkelt Om du väljer att ha den inställningen Och är Defaitist def Fokusera på det negativa Då kommer du till sist att, eh, att fastna där. Du kommer inte komma därifrån. Och sen kommer det slutet med att du försöker bli kompis med systemet. och ja, Som det står i, i sista, sista raderna i 1984. Till sist lärde han sig att älska storebror. Hamna inte där. Lär dig aldrig älska storebror. Mm. Och det är, det är lockande att älska storebror. Det är, det, det är därför så många absolut, absolut. I det, och det är därför, Men det är därför man måste stålsätta sig och, och framförallt vara ärlig mot sig själv Alltså vara ärlig mot dig själv Med din ideologiska övertygelse För att eh, Jag vet så många människor som idag Arbetar eh, kanske inom Sverigedemokraterna Eller till och med andra partier Men som, som innerst inne är nationalister Har samtal med dem Sådana alltså, människor varje vecka men de vågar inte eller orkar inte vara ärliga mot sig själva. Men det måste, måste ju vara. Jag vill bara ta in en fråga till här nu innan jag glömmer bort det. För att det kommer frågor om Frankfurtskolan och så vidare. Och det kommer vi prata mer om i ett kommande specialavsnitt. Som vi så många gånger säger. Men eh, det kommer också en fråga om boktips. Och ja, egentligen så börjar man väl i alla fall läsa kritikkulturen. Eller i alla fall, den är ganska tjock. Men kritikkulturen av Kevin McDonald eh, beskriver. Eh, Frankfurtskolan. Den mycket. beskriver skolan väldigt ingående. Men även min bok till Värn för Norden. Mm. Äh, som inte går att Som inte går för på, på För att sen kommer en version 2.0. Äh, var det Lider. Där tar jag upp äh, ganska kortfattat om, om dessa äh, herrar. Och lite grann om vad som har fått Västlandet att omformas på detta sätt. En annan sak jag vill lägga till fort här då är följande. Äh, äh, <laughs> okay. Jo, så här, så här. En viktig sak för att klara av det hela är att ha en andlig utgångspunkt. Och Jag skiter högaktningsfullt i vilken andlig utgångspunkt du har. Men var inte en materialistisk människa. Tro inte att det är allt utan skaffa någon form av eller försök att förstå att du är mycket, mycket mer än bara en materiell varelse. Absolut. Vi ska köra en låt här. Den är bara tre minuter, så det får inte vara borta för länge, Magnus. Jag sitter kvar. Ja, och det är nämligen världspremiär. Torsledes skiva har... Vad länge har det talats om den, Magnus? Ja, det är ett par år nu vi håller på. Tio. Ja. Tio någonting. Ja, kanske något sånt. I alla fall väldigt länge. Den har bara inte blivit av. Det har gått fram och tillbaka. Det har varit massa olika stories kring det här. Nu är den i stort sett klar. Den är klar. Den ska ges ut utav Midgård här. Den går att förbeställa från Midgård Records från deras hemsida. Och um, vi ska spela titelspåret därifrån som heter Av Victoria. Uh, så um, ska se om vi får tekniken med oss. Rocka loss ordentligt Med ännu en världspremiär här på Oj, det inte höra någon mer musik Det får räcka så Ännu en världspremiär här på Radio Framåt Som sagt, på Midgårds hemsida går den att beställa Förbeställa så När den kommer vet jag inte, men det märker ni Vi fick den tillskickade till oss här under sändning Så jag har inte hunnit förbereda så mycket Vi ska gå in på kvällens sista ämne Som i och för sig är ett ganska stort ämne men vi ska försöka att inte bli för långrandiga. Och det gäller något vi pratade om förra veckan. Syrien och det förmodligen stundande kriget mot Syrien. Och även att Obama var på, var på besök i Sverige här i veckan. Och tänkte att vi börjar i den änden att Sverige har beslutat att alla som kommer från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och då måste jag bara förtydliga lite här. Det finns alltså... Man kan få två olika sorters uppehållstillstånd när man är asylsökande. Man kan få temporärt uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd. Temporärt och permanent, det är precis som det låter. Temporärt, då behöver det förnyas efter ett år till exempel. Och då blir ju lätt för då är tanken att man ska återvända när det lugnar ner sig där man har flytt ifrån Permanent uppehållstillstånd betyder att man är garanterad livstidsförsörjning av svenska skattebetalare Och Magnus, varför ger man permanent uppehållstillstånd till alla syrier då? Ja, för att man inte strävar efter att hjälpa en massa syrier i första hand Utan för att man strävar efter ett folkutbyte i Sverige man strävar efter ett västerland som ska bli eh, sig icke-likt i fortsättningen. För hade det handlat, just som vi pratade om tidigare hade det om att hjälpa människor så hade det i alla fall ett steg varit att, att ge tillfälligt eh, uppmåts att säga att ni får vara här tills det har ordnat sig sen ska ni åka hem och, och bygga upp landet igen. Det gör man inte. Så man räknar inte med att de ska åka hem. Naturligtvis. Eh, så att, eh, det är ganska tydligt. Jag menar... Till och med en, en äh, människa som inte tycker som vi, men, men som kanske är lite mer Sverigedemokrat skulle väl hålla med om det faktum att man ger dem ett, ett tillfälligt och sen skickar man hem dem när det är dags. Mm. Mm. Jo, precis. och äh, man kan tänka sig också, är tanken att äh, kriget i Syrien inte ska ta slut? Ja, det tror jag. Jag tror att vi som i Afghanistan och dyrt kommer se generationskrig. De här krigen är inte menade att, att ta slut. De är menade att destabilisera till förmån mm. för staten Israel. Det ska vara konflikter och elände här och där. Dels för att tvinga hit så många som möjligt av dem. Och sen för att också destabilisera regionen så att inga starka nationer ska kunna skapas där nere. Inga nationalistiska nationer ska kunna finnas där nere som kan hotas i Israel. Det är bara det handlar om. Vare sig mer eller mindre. Jag ska säga det också. Jag sa att jag ska till Italien i helgen på en konferens. och där kommer även en representant för, från Syrien. Jag har inte riktigt förstått vad hans roll är. Men han är där och representerar alltså den syriska regimen som jag förstått det. Eller regeringen. Mm. Det ska bli väldigt intressant. Jag hoppas kunna få en intervju med honom på plats. Det är klart alla vill vara med i radio framåt va? Jo, men så är det. Och tv framåt också. Ja. Du nämnde Sverigedemokraterna där. Och Jag tycker att vi direkt då kan gå in på gårdagens debatt i Agenda. Det, det finns flera saker jag vill, jag vill tala om med dig egentligen. Men jag tänkte börja med Jimmy Åkessons... Nej, jag vill börja med... Vad gör Erik Ullenhag där? Var, varför är han där? Han är integrationsminister. Mm. Ska inte migrationsminister Tobias Billström? Han ska ju vara där. Det är hans mm. fråga. Det här ligger på hans bord. Mm. Det, där, det, är inte, det är inte Ullenhag. Men förmodligen, så som jag känner det, så är det så att... Billström, han har ju sagt lite saker som de inte gillade. Han pratade om att svenska var blonda och blåägda någon gång och sådär. Mm. Eh, och det får man inte göra. Och eh, då var man lite rädd. Medan Ullenhag, han är ju väldigt duktig på att säga som han ska säga. Mm. Eh, och då satt man väl dit honom istället helt enkelt. Ja, antagligen. Jag ska ju också vara tvungen att erkänna det faktum att jag har ingen aning om vad du pratar om. då för att jag inte sett det där. Nej, men det behöver inte ha sett debatten. Jag kan att... berätta vad Åkesson sa hela tiden. Eh, för att jag blev jag blev så frustrerad och, och, och ja, förbannad på Jimmy Åkesson. Eh, han är ändå där på något mandat av svenskar som är trötta på invandringen som vill sätta svenskarnas intressen först. Och det enda han pratade om var syrierna. Och det är klart, det är ju någonstans ämnet. Alltså, men, men han pratade bara om att nej, om vi gör så här så kan vi hjälpa många fler syrier och det hjälper många fler syrier. Vi måste väl göra inte en enda gång nämnde han att de här utdelandena av permanenta uppehållstillstånd var dåligt för svenskarna. Inte mm. en enda gång. Det perspektivet fanns inte överhuvudtaget. Det enda mm. perspektiv som fanns var vad är bäst för syrierna? Och han, han är ändå där på något sätt som ska representera svenskarna. Jo, då, han måste ju då kunna säga ja, ett, det här är dåligt för syrierna men framför allt, det här är dåligt för svenskarna. Ja. Alltså det är återigen det klassiska defensiva Eh, vad kan vi göra för dem Den vita mannens börda White guilt syndromet Det är bara att konstatera att eh, jag skiter dit Det är inte mitt problem mm. Vi har ett Sverige där människor Inte har jobb, där gamlingar Och unga eh, Inte har så bra som de skulle kunna ha det Vi ska lösa det, först av allt Sen kan vi diskutera andra Jag tänker inte ens diskutera syrena nu Stäng gränserna, så klart Och det borde hela Europa göra Så Ja, men det håller inte Cecilia Malmström i om. Eh, Cecilia Malmström är alltså... Jag gillar hennes, eh, hennes titel. Hon är alltså migrationskommissionär för eh, Europeiska unionen. Eh, hon har ju hyllat beslutet från Sverige att dela ut permanenta uppehållstillstånd till alla syrier. Eh, och hoppas att... Eh, fler länder ska göra det och följa i Sveriges fotspår. Dessutom vill hon göra det lättare att invandra till EU och Sverige genom att... Alltså idag måste man ändå ta sig till unionen för att mm. söka asyl. Eh, men hon vill att man ska kunna göra det redan i en ambassad eh, mm. i det land där man bor. Så till exempel Sveriges ambassad i Mogadishu eller nu det här fina... De har ju öppnat eh, arbetsförmedling och alltihopa där för att få mm. Somaliet i Sverige. Eh, så ska man kunna dit och söka asyl. Och vi, får vi då inte neka Eh, Syria, eh, syrier, asyl och eritreaner där vi också nu har fri invandring ifrån, ja då, då kommer det, det vara ganska full rulle på den här ambassaden det, det är återigen det är inte för vår skull för svenska folkets skull det är inte för det syriska folket och det är inte för det mogadishiska folket <t> <t> det är inte för deras skull det här sker för att ingen av oss kommer bra av det samhälle som skapas i dessa eh, smälteglar. Det finns ingen som helst eh, positiv effekt i detta. Utan det leder till elände. Det här gör man för sin egen skull, för den dolda handens skull, för deras syften och intressen. Så enkelt är det. Mm. Ja, ja, visst är det så. Och jag... När man såg den här så kallade debatten på Agenda igår, dels har vi Åkessons tama insats där han helt glömmer bort vad som faktiskt är viktigt, nämligen svenskarna. Mm. Men sen har vi också Ullenhag, alltså den här människan. Jag vet inte hur jag ska, hur jag ska klara av det här längre. Det enda han säger är att men Jimmy Åkesson, har du inget hjärta? Du har inget hjärta, Jimmy Åkesson. Tänk dig en ensam kvinna. Bomberna faller. Du tycker att hon ska dö. Du har inget hjärta. Det, här, det är väl inte vad det diskussionen handlar om. Nej, det, det är det det väl är inte så att Jimmie eller någon annan vill att syriska kvinnor ska dö. Det är inte det det handlar om. Och det är väl aldrig det diskussionen handlar om. Ja, men du, alltså visst, du vet precis så. De flesta av tittarna och lyssnarna vet precis vad vi menar. Men det här, det värsta är att det här säkert fungerar på många svenskar. De sitter där, mm. jo men... Jag har ju hjärta. Jag vill ju inte att folk ska dö. Men vad är alternativet? Vad... Erik Ullenhag, du har ingen hjärna. Mm. Alltså, du Nej. förstår inte att, att svenskarna sätter sig. Svenskarna... Alltså, du vill öppna upp för alla syrier att stanna permanent i Sverige för att du har hjärta. Men vad, mm. vad händer med svenskarna? Vad blir svenskarnas eh, resultat av det här? Vad, vad kommer... Oh. Nej, men det är... Ja, men vi, det där har vi pratat om så många gånger Men som, som du, alltså det, det är vidrigt i, I grunden vidrigt eftersom han Precis som jag eh, Värderar och ställer eh, Olika Behov mot varandra Och han kommer fram till Att Sverige och svenskarna Är mindre värt eh, Än De främlingar han vill Ta hit och ta hand om Och ge vårt välstånd Och det vi har byggt upp Alltså anser att du och jag och våra barn och våra gamla är mindre värda, mindre, har mindre existensberättigande och mindre rätt till en trygg, ett tryggt liv än vad främlingarna har. Det är där vi står. Det är vi mot dem och så enkelt är det och det är inget att göra åt utom att välja sida. Och beroende på vilken sida du väljer så blir det som det blir. Ja, så är det absolut. Och, ja, vi ska börja avrunda den här sändningen här. Klockan är nu över nio och uh, vi är bara två ikväll. Vilket gör att vi får prata väldigt mycket. Uh, men det, uh, det har varit kul att prova på det här lite med, med video. Uh, och se. Mm. Vi har haft här runt mellan 220 och 250 tittare hela tiden. Det har fluktuerat däremellan. Uh, så det, det är roligt. Uh, vi får se... Vad vi kan göra av det i framtiden, som sagt. Men framförallt vill jag påminna nu om lördag 14 september. Ta er till humlegården i Stockholm, samling 12.30, demonstration. Eh, parollen är eh, Bryt inte våra blågröna band. Tusentals år av svensket, Bryt inte våra blågröna band. Eh, och eh, det är en kampanj som drar igång då. Eh, det finns mer att läsa på svenskarnasparti.se. Eh, Ska vi, se. vi ska avrunda här med Magnus. Har du möjlighet att sitta kvar tio minuter så vi kan köra lite eftersnack? Eller blir du tvungen stycken? Ja, men 5-10 minuter. Ja. Då absolut. avslutar vi den vanliga sändningen här. Och för er som är med live och för er som har på videoversionen så blir det ett litet eftersnack efter avslutningslåten här.